السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي ادانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله ربنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسالك رضاك والفردس والعين نجنب النار الحمد لله Uh, kita berjumpa kembali pada siang ini dalam menyambung pelajaran cinta kita tentang wakaf di mana dulu ustaz juga telah menerangkan macam-macam wakaf atau bentuk-bentuk wakaf dan perbedaan wakaf dengan qat' dengan sekte dan kita juga sudah uh, mempelajari uh, macam waqaf ada waqaf darari ada waqaf intidhari ada waqaf uh, ikhtibari ada waqaf ikhtiari juga sudah diterangkan waqaf ikhtiari ialah waqaf yang uh, di uh, pilih atau diambil atau dikerjakan atas kemauan si pembaca qariah sendiri daripada qari' sendiri bukan terpaksa di luar kemauannya tetapi adalah menurut keinginan kita maka dalam hal ini kita sudah mengatakan eh uh, di bawah waqaf ikhtiyari ada terbagi waqaf itu kepada dua ada waqaf jaiz ada waqaf tabih di mana waqaf jaiz itu kita juga sudah menerangkan ada waqaf jaiz itu terbagi kepada ha uh, yang pertama adalah waqaf tamm di mana kita berhenti di akhir kalimat tamma ma'na binafsihi ma tama ma'na lighairihi dan tidak ada laisa lahu alaqah bima ba'du wala fi ma'na wala fi lafzh jadi kita berhenti di akhir kalimat di mana sudah sempurna uh, kita berhenti pada saat itu tidak ada hubungannya dengan sesudahnya Uh, kalimat yang tempat kita berhenti itu dengan sesudahnya dengan kalimat yang sesudahnya tidak dalam makna dan tidak pula di dalam lugah dalam bahasa hadis nah, ini di sini kita berhenti waqfatam tentang ibtidanya kita akan memulai di sesudah kita berhenti itu tidak usah kita ulang kepada kalimat yang sebelumnya ya seperti sudah dibilang tadi waqfatam di mana kita waqaf di awa suatu terbaqarah di setelah ayat kelima Wa ula'ikahum al-muflih'un Wa ula'ikahum al-muflih'un itu adalah keterangan daripada uh, ayat mengatakan Zalikal Kitabu la raibah fihi hudallil muttaqin yang muttaqin tu siapa dia uh, sampai ke ayat al-muflih'un kalimatnya sewaktu kita akan sambung ke ayat yang sudahnya innal ladhina kafaru disana juga aa uh, kita sudah harus menyambung di innalladhena kafaru kalimatnya sudahnya biasanya kita berhenti di waqaf di waqaf tam ini adalah di sesudah suatu kisah dalam bang, uh, kaum kemudian kita nyambung ke kaum lain seperti kita sudah siap dengan kaum nuh kita kemudian akan sambung kepada kaum misalnya salih ah begitu juga setelah kaum Ibrahim kita akan sambung ke kepada kaum Nuh. Nah itu adalah tentang berhenti dan juga kebiasaan ada waktu di akhir uh, ayat selalu adalah waqfatam melihat ada hubungannya apa tidaknya nanti ada juga sebagian yang bersamputan. Hmm. Jadi itulah yang dinamakan waqfatam. ah uh, di angka kedua kita juga sudah mengatakan tentang waqful kaafi. Waqful kaafi ialah di mana kita sudah berhenti uh, di akhir kalimat di maknanya mata memakna binfsihhi, tetapi ia pula بما بعده fi al-lafz. Jadi masih ada hubungan sesudahnya di dalam uh, kalimat sesudahnya terkadang dalam fi ma'nal 'am di dalam lafaz dan dalam arti yang Uh, sem, dalam secara sem, Arti secara menyeluruhan Ya, seperti kita Mengatakan berhenti waqfal kafi Kita boleh juga kembali Mengambil tentang di surat al-Baqarah Di awal surat al-Baqarah tadi, mengatakan uh, Zalikal Kitabula Roy Bafi Hudalil Hudallil muttaqin Ini waktunya sudah kafi Tapi, tidak tam. Siapa yang muttaqin itu? Nah, jadi, masih ada hubungan makna am bersambung dia dengan kalimat sesudahnya dalam bentuk secara umum siapa yang muttaqin itu alladzina <tuh> yu'minuna <tuh> bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun itu yang yang muttaqin itu kemudian juga masih ada hubungannya itu kita berhenti di sana ada lafzi kafih di akhir ayat itu juga disambung wal ladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun kita berhenti di akhir ayat ini juga sudah kaafi sudah waqfa kaafi belum tam sebab masih ada juga sambungannya keterangan ulaiika ala hudam mir rabbihim wa ulaiika humul muflihun Nah, di sini baru Waqfutam tam. Jadi waktu kita berhenti di ayat yang kedua tadi adalah waqful kafi. Dan yang ketiga ada waqful kafi, yang keempat adalah waqful kafi. Yang kelima baru tam karena nanti sambungannya ada innallazina kafaru. Jadi terkadang waqful kafi itu adalah di akhir ayat juga dia waqful kafi. Atau di pertengahan kelima juga terkadang ada waqf tam, di ayat pertengahan ayat ada waqf tam, ada waqf kafi. Ah jadi itu adalah yang dinamakan waqfu kafi. Ma tama ma'na binafsihi walakin lahu 'alaqa bima ba'dahu fi ma'na al-'am wa fil lafzh. Jadi di mana kita berhenti di akhir kalimat sudah sempurna artinya dalam kalimat itu sendiri, sudah sempurna artinya. Tetapi dia masih ada hubungannya dengan kalimat sesudahnya dalam makna secara menyeluruhan, secara global masih ada hubungannya atau di dalam lafaz wow, sambungannya ada huruf Atav, njambung antara dia, semah, secara lafas, kada masih ada. itulah jadi kita sudah contoh banyak sekali, kita nanti, kalau kita membaca, kita akan bisa uh, mengeluarkan tentang Waqful Khafi, mana contoh-contoh Waqful Khafi, setelah kita, dan pembacaan kita nanti. Uh, dan kemudian, Waqful yang ketiga, yang Waqful Jaiz juga, ya Waqful Hassan. Tentang berhenti di Waqful Tamin, di Waqful Tafi, memulai, sebelum kita masuk kepada Hasan, memulai al-ibtida, setelah Waqful Kafi, ini, boleh sesudahnya. Boleh, tak apa-apa. Walaupun dia di pertengahan, tidak usah diulang, sebez dia sudah dalam sempurna, dalam arti dia sendiri, sudah sempurna maknanya, tetapi secara global, saja masih ada hubungannya. Kalau dia di akhir Kalimat di akhir su ayat nah ya kita boleh selesai nyambung e, dan kemudian e, kalau kita um, menyambung kalau misalnya qat' qiraah kalau enggak dalam maknanya mem, makna am itu tidak merusak daripada akidah kita kita boleh berhenti Kita boleh berhenti Dan boleh mengkata daripada keraat kita Tetapi kalau dia uh, Akan merusak daripada Makna Kepada akhidah Atau kepada pengertian manusia Yang mendengarnya Kita tidak boleh kata keraat dalam itu Ialah seperti contohnya Dulu dari diberi contoh juga uh, Seperti Itu kan sempurna artinya Tetapi dalam artinya wama la tubsirun dalam ayat sesudahnya ada sambungannya jadi Allah cuma bukan tentang itu saja tetapi wama la tubsirun aku tidak bersumpah dengan apa yang kau lihat dan juga dengan apa yang tidak kau melihat ha nah, jadi memang dia sudah waqful kafi di sini tetapi untuk qat' dalam hal ini tidak boleh tetapi kalau tidak ada hubungannya lagi kita boleh ya seperti nanti kita dalam ayat ini kita membaca dalam surah awal Al-Baqarah ya boleh kita berhenti enggak apa-apa kalau mau katanya juga tapi kalau seandainya maknanya masih ada bersambung usahakan menyambung dengan sesudahnya uh, kemudian kita ke, masuk ke waqfal hasan di mana waqfal hasan itu ialah ma waqaf ala akhir kalimah walakin, matama eh matama fi ma'na bi nafsihi walakin lahu 'alqa fi mana bi fi uh, ma'na 'am aw ma'na ma'a fi al-lafz sebagai contoh kalau kita berhenti juga contoh kita ambil contoh semuanya dalam awsal taqara ini lebih mudah seperti kita berhenti zalikal al-kitab hmm. Zalikal kitab artinya sudah sempurna kitab itu atau zalikal kitabula raib fihi ya sudah sempurna artinya bukan bukan itu tidak berhenti di sini tidak menyebabkan apa tidak menyebabkan orang musyrik tidak menyebabkan orang berpikir-pikir dalam soalnya itu berpikir orang kenapa Na, Udah jelaskan. kitab itu tidak ada keraguan dalamnya Sudah sempurna dia tetapi dia masih ada juga hubungannya dengan kalimat sesudahnya. Hubungnya itu lebih kuat lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Nah jadi kita berhenti di kalimat-kalimat yang tadi itu adalah berhentinya kita waqfal hasan. Boleh kita berhenti, tidak ada larangan kita berhenti karena nafas kita pendek sehingga macam boleh kita berhenti. Tetapi untuk memulainya harus kita ulang. Jadi seperti zalikal kitabul la raib. Ndak boleh kita sambung hudal lil muttaqin. Ndak, kita ulang. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tahu dapat jangan kita waqaf munasah sambung begitu tidak. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Berhenti boleh. Waqfa di sini hasan, ndak apa-apa. Tapi Tidak boleh kata semoha mimma razaqnah minfaquna? Kita mulai sana? Tidak. Ba yuqimun assalata razaqnahum yunfiqun. Jadi, kalau kita berhenti di Waqfal Hasan, untuk memulainya, itu tidak ada pilihan. Harus, kita mengulang kalimat sebelumnya. Supaya, tidak, tidak, Tapi kita mem memilih dari kelima sebelum itu harus dipilih juga. Supaya jangan kita salah. Supaya jangan kita salah memulai dan membacanya. Jadi kita berusaha supaya kita itu tidak merubah makna. Sampai menyebabkan uh, syirik. Atau kita tidak uh, sampai orang bertanya-tanya berhenti di kalimat itu kemudian memulainya kita mulai di sampai orang eh uh, bertanya-tanya jadi banyak contoh-contoh sebenarnya yang bisa eh uh, kita lihat bisa nanti kita akan eh uh, melihatlah kita di dalam apa eh uh, dalam bacaan kita melihat bacaan-bacaan kita masing-masing apa yang kita baca di sana kita akan bisa melihat memperhatikan mana yang waqful kafi itu, mana yang waqful hasan, mana nantinya. Jadi itulah di antara banyak contohnya seperti contohnya alhamdulillah. Alhamdulillah kan arti artinya kita tahu kita. Bersyukur kepada Allah. Pujian untuk Allah. Tetapi itu belum sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah di sini kita berhenti di waqful kafi. Kalau di alhamdulillah tadi kita berhenti waqful hasan. Waqful kafi kerana masih ada hubungannya. Mene, Rabbul al Alamin. Arrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahi al -alamin. Ar al Alamin. siapa? Rabbil Alamin. Siapa yang Rabbil al Alamin tu? Arrahmanirrahim. Yaoma pengasifnya. Ini sudah berhenti kita di dawah rahmanirrahim. -rahmanir Waqful kafi. Kemudian juga masih ada. Maliki yaumid din. Tu kafi juga. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah itu yang beranugerah yang juga memiliki memiliki hari kiamat nanti. Kemudian juga hmm. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hmm. Jadi kita yang Rabbul Alamin tadi itu, ini sampai ini sifatnya. Ia adalah tempat kita, kita tempat kita menyembah dan tempat kita minta tolong. Kita berhenti di iyyaka na'budu. Itu dah وقف al-hasan. Ndak boleh kita namakan Waqfahin, kafi Ndak, hasan karena masih ada juga sambungannya Iyaka na'budu Wa Iyaka nasta'in Sambungan dalam makna Dan bersambungan dia dengan kalimatnya Dalam lafaz Wa harful atav Itulah sebagai contoh-contoh Waqfah Sudah tahu kita Apa yang dinamakan Waqfah Waqfah Waqfah Jika juga sudah mengetahui kita waqful hasan ialah ma waqafna ala akhir kalimat yang dia itu masih ada hubungannya dengan kalimat sesudahnya kita berhenti di satu kalimat itu yang sudah sempurna maknanya tetapi masih ada hubungannya dengan kalimat sesudahnya dalam makna secara khas dan maknanya secara am dan di dalam lurah. Ah itu waqf al-hasan. Waqf al-kafi kita sudah mengatakan juga waq mana kita berhenti di akhir kalimat sudah sempurna dalam kalimat tersendiri, jumlah tersendiri sudah sempurna maknanya. Hanya hubungannya adalah makna al-am, dalam makna al-am, khas enggak ada. Kalau waqf al-hasan ada hubungan masih dalam cara khas masih ada juga hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Waqful kafi, kita memulai dari sudahnya. Sedangkan Waqful hasan, kita memulai harus dari kalimat sebelumnya. Jarang terjadi Waqful hasan itu di akhir, kalim, di akhir ayat. Jarang. Kebanyakan Waqf hasan itu kalau kita berhenti, adalah di pertengahan ayat. Di pertengahan ayat. Di akhir ayat itu, biar sudah sempurna itu, dalam Waqf, makna dan maknanya sendiri sudah sempurna. Mungkin Waqf Al-Kafi, kalau bukanlah dia Waqf Al-Tam, uh, tapi ada Waqf Al-Kafi. Jadi inilah tiga Waqfat yang jais, yang di bawah perlindungan daripada Waqf Al-Ikhtiyari. Dan kemudian juga Waqf Al-Ghair Jais yang namakan Waqf Al-Kabih atau kita juga boleh menyebutkan yang menamakan uh, wakaf di bawah ikhtiari itu ada 4 macamnya yang pertama adalah tam, yang kedua adalah kafi, yang ketiga adalah hasan, yang keempat adalah qabih. Itu kalau kita ambil perbahagiannya 1 2 3 4. Tapi kalau kita ambil pembagiannya wakful uh, wakful ikhtiari terbagi kepada 2 waqfu jaiz wa ghair jaiz yang 3 pertama adalah jaiz yang terakhir yang keempat ini yang waqbih ini waqfu qabih adalah ghair jaiz. Asalnya ghair jaiz artinya tidak boleh. Ha nah, jadi apa artinya waqfu qabih itu sebenarnya kita tidak boleh berhenti di sana. Terlarang. Terkadang tertulis di atas ayat itu lam alif artinya la. Artinya itu janganlah kita berhenti boleh tetapi jangan kita menghentikan menutup bacaan kita pada ayat itu. Jadi kalau terpaksa kita berhenti di waqaf qabih itu karena lupa karena terlupa atau karena pendek nafas kita, kita harus ulang lagi, perbaiki lagi nanti daripada waqaf kita itu. Sebab waqaf qabih itu adalah ma waqaf, artinya daripada waqaf qawih to, ma waqaf ala akhir kalima, yataghyr la yatim fi ma'na, yang tidak sempurna fi ma'na, yataghyr ma'na tu, idu waqaf na fi, berubah, artinya jika berhenti di sana, yataghyr dalam pem, penerimaan pemikiran manusia, atau menyebabkan kita musyrik, sampai ke derajat syrik kita karenanya. Contohnya saja kalau kita berhenti surat di surat pendek ajalah di surat ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Sebenarnya kalau kita melihat ayat ini kita sambung itu adalah ayat yang sangat azim sekali tetapi kalau kita perhatikan ayat yang keempat yang terakhir wa lam yakullahu kufuwan ahad kita harus menyambungnya sampai akhir jangan kita uh, berhenti wa lam yakullah tu syirik tak boleh walaupun kita naudzubillah min tarik saya eh uh, saya sekarang baca begini bukan kerana banyak-banyaklah berarti berarti waqaf di sini adalah waqaf bukan ikhtiari ustaz saya sekarang ini dah kerana waqf ikhtibari menerangkan pelajaran jadi kalau kita mengatakan wa lam yakullahu tidak ada sama sekali. Ya, bagaimana Allah itu tidak ada? Nauzubillah min zalik. Enggak ada apa-apa begini dia. Nauzubillah min zalik. Jadi tidak boleh kita berhenti di walam yakullahu. Atau kita mulai lahu kufuwan ahad. Memulai. Ha, dia mempunyai permisalan. Nauzubillah min zalik. Jangan sama sekali jangan kita pendek tak enggak panjang suara kita, kita harus sambung. Walam yakullahu kufuwan ahad wa lam yakullahu kufuwan ahad harus kita sambung sampai akhir daripada makna itu juga misalnya itu di antaranya kan kalau kita berhenti di sana itu adalah menyebabkan syirik dan kita memulai dari kalimat itu juga adalah menyebabkan kita syirik na'udzubillah min zalik jangan kita sampai membaca seperti itu dan walaupun kita sudah belajar sedang belajar misalnya kan tidak boleh kita berusaha untuk menjauhi wakf-wakf yang begitu tuh. Berhenti tempat berhenti wakaf. Ah, berhenti-berhenti begitu kita usahakan menjauhkannya. Tidak boleh kita berusaha berdiri di sana. Eh uh, juga di antara contoh-contoh daripada yang harus kita ketahui ialah di dalam eh uh, dalam surat uh, Muhammad ayat yang ke-19 fa lam annahu la ilaha illa allah wa astaghfir lidzanbik wa kalau kita berhenti di sini ada waktu kita adalah waktu kafi. Nah, jadi boleh kita berhenti dan kita boleh menyambung sudahnya wallahu ya'lam mutaqallabakum wa tetapi uh, kita tidak bisa menyatakan waqf tam karena dia masih fa'lam fa wallahu ya'lamu ya sambungnya waqf alqabih di sini adalah ter ter terdapat kalau kita berhenti fa'lam fa anna la ilaha astaghfirul azim kalau kita berhenti ke la ilaha astaghfirullah tidak ada tuhan itu kan syirik itu ya nah makanya di sini adalah waqfnya waqf qabih berarti merubah makna ayat menyuruhkan kita syirik Jadi berusaha kita makanya untuk memperhatikan wuquf itu wajib bagi kita dibilang oleh Ali artinya tajwid itu ialah tajwidul huruf artinya tartil itu ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf karena wuquf itu adalah sesuatu yang harus kita ketahui supaya kita jangan berhenti di kalimat menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berhenti fa lam annahu la ilaha illallah Itu adalah Waqf al-Hasan Karena masih ada juga sambungannya Bukan tentang itu saja Fa'alam annahu la ilaha illallah Waistaghfir li dhambik Berhenti juga Waqf al-Hasan di sini Karena untuk kita saja Waistaghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat Jadi di dalam kalimat ini saja Ada Waqf al-Kafi Ada Waqf al-Hasan Ada juga Waqf al-Kabih di dalam surat Muhammad ini juga di ayat yang ke-12. Kalau dalam yang ke-19 ini berhenti kita di kalimat tadi itu adalah waqful qabih yang menyebabkan kita syirik. Syirik billah. Nauzubillahi min dhalik. Kalau yang di ayat ke-12 ini itu adalah uh, pemikiran manusia, pemahaman manusia, terfikir-fikir dia bukan sampai ke syirik. Tetapi dia itu adalah Sampai ke derajat Orang ragu-ragu Sepertinya juga ya Inna allaha amanu wa amilu jannat Ini berhenti di sini Adalah waqfah kita ini Adalah waqfah Hasan Kenapa? Belum sempurna ayatnya Tapi memang sudah sempurna kalimatnya Tetapi dia belum sempurna Secara sempurna Secara eh uh, globalnya. Jadi apa sambungannya? Jannat itu apa yang surga itu mana? Sungguhnya Allah memasuki memasukkan orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh ke surga. Nah, ini ada keterangan surga. Jannatil tajri min tahtihal anhar. Waqf sini. Kalau kita mau berhenti adalah waktu kita boleh dinamakan waqaf kafi. Karena itu Allah memasukkan orang yang beriman dan orang-orang Anshar ke ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalimat sudahnya walladzina kafaru yatamattuuna wa yaakuluna kama taakulul an'am. Berhenti di sini adalah Hasan. Wa <tuh> yaakuluna kama taakulul an'am wan naru matwallahum. Nah jadi di sini kita berhenti Waqfnya di akhir kalimat inna la waqf taam, tapi di pertengahan tadi itu adalah waqf hasan karena masih ada sambungannya. Tapi kita berhenti di tema tajri min tahti al-nahar adalah waqf qafi dalam keterangan surga, maksudnya orang yang Allah masukkan orang yang beriman Dalam orang-orang saleh di surga yang banyak yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedangkan orang kafir, ha, jadi secara sempurna ber secara se, se, menurut am Menurut global mendatarnya itu masih ada hubungan wal ladzi huruf ataf antara mereka. Kalau Allah memasukkan orang yang beriman, orang kafir uh, dimasukkan ke dalam uh, api neraka. Tetapi di sini juga ada waqfil qabih. Di mana kalau kita sambung al ayat inna allaha yudkhilu alladzina amanu wa amilu salihati jannatin tajrih min tahti al-annaru waladzina kafaru jadi, kalau kita sambung dengan orang berhenti sampai kita waladzina kafaru di sana ada wakfu kabih bagaimana Allah memasukkan orang yang beriman dengan amir amal salih ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai juga orang waladzina kafaru ha, jadi, Berarti di sini adalah qabih, bertanya orang kok orang mukmin dengan orang kafir masukkan ke surga semuanya. Berarti berat, waqaf kita di waladzina kafaru di sini adalah waqaf kita waqaf qabih. Menyebabkan orang berpikir, ya Allah kok orang kafir juga masuk surga. Jadi kita berusaha untuk melihat tempat berarti. Jadi coba okay, uh, Ustazullah lagi membacanya. <repe> Inna allaha yudakhilu allazina amanu wa amilu s-salihati jannatin tajri min tahtihal anharu wallazina kafaru ha. Jadi, kala kita berhenti di sini, adalah salah waqf qabih. Kita berhenti di kilmat al-anhar, itu adalah waqfanya waqf qabih. Waqf Inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati min tahti al-anhar Berhenti kita, da usah kita sambung Tajri min tahti al-anhar wa Kalau kita tidak bisa menyambungnya semuanya sampai akhir ayat, cukup kita berhenti di sini dan kita akan memulai walladzina kafaru yatamattuuna wa yaakuluna kama taakulul an'am wan nar maswallahum. Jadi kita harus berhenti sampai di sini. Jadi uh, itulah contoh-contoh untuk mana yang dia waqfu. Kafi mana yang dia waqfu. Tam Yang pertama adalah Waqf Al-Tam, kemudian Waqf Al-Kafi, kemudian Waqf Al-Hasan, dan mana dia yang Waqf Al-Qabir. Jadi, inilah adalah pembahagian Waqf, di mana kita Ma Yuqafu Alayh, yang bersangkutan, yang berhubungan dengan makna kalimat. Dengan makna, arti dari, dari kalimat itu, jadi kita harus memperhatikan, harus kita perhatikan, Uh, tempat berhenti kita itu jangan kita sampai berhenti di tempat berhenti yang terlarang nah itulah di antara wuqufat-wuqufat yang dinamakan waq di bawah waqful ikhtiyari ikhtiyari adalah pilihan yang dipilih oleh si pembaca oleh qari'at sendiri bukan terpaksa karena lupa bukan terpaksa karena mengajar bukan terpaksa kerana bacaan uh, yang kita berhenti kalau lupa adalah kerana waqfat ittirari dan kerana membedakan bacaan dengan bacaan qiraat dengan qiraat ada dalam waqful al-intidhari dan waqfu berhenti kerana menerangkan atau pertanyaan daripada orang yang menanya menyoal kita dalam membaca itu adalah waqful al-ikhtibari Sedangkan wakful yang keempat adalah wakful ikhtiari adalah dia mempunyai empat pembahagian. Kalau kita, empat itu adalah wakful tam, wakful kafi, wakful hasan dan wakful pabih. Kalau kita mengambil satu, dua, tiga, empat. Tapi kalau kita mengambil pembahagian wakful ini adalah terbagi kepada dua. Di bawah ikhtiari adalah wakful jaiz ia nah, dia ada terbagi kepada 3 waqf tam, waqf al-kafi, waqf al-hasan. Setiap kita berhenti di waqf tam kita mulai dari sesudahnya. Kita berhenti di waqf al-kafi, kita mulai sesudahnya. Kalau kita berhenti di waqf al-hasan, kita akan melihat akan mengambil kalimat sebelumnya kita pilih saja kita mengambil dari kalimat yang tidak akan merusak daripada maknanya apalagi kalau kita berhenti di waqful qabih di waqful lighariz ha di sini kita harus mengulangi daripada awal kalimat yang kita mulai sampai jangan kita uh, berhenti di tempat berhenti yang salah uh, itulah waqfat waqfat kalau perlu nanti ada yang bertanya nanti akan kita ulang lagi yang belum faham. Dan sesudah ini kita akan memas memasuki tentang wakaf rumus yang ada. Ramz Ustazah dah bilang juga sebelumnya ada yang namakan waqful lazim yang ada mim bawahnya tandanya. Eh uh, uh, ada eh uh, waqful tahannuq yang dia nokta ten eh ternyata nuqat antara dua kalimat penyambungannya satu kalimat saja perbeda atau dua kalimat saja ta'anu kai ni macam-macam tempatnya ada la raibafi dalikal kitab la raibabi itu ada macam-macamnya kita bisa melihat di dalam mushaf ada yang tertulis qili sili qili itu alwaqful aula sili adalah alwaslul aula jadi biasanya untuk waqful safi Dengan Waqful Tam Kalau bukan dia di akhir Ayat, dia akan ditulis Kili. Kalau di pertengahan Ayat, dia ditulis Kili. Kalau Waqful Kafi dengan Waqful Tam Itu. Tapi ada Waqf Ya'ani Rumusnya, Ramzinya Sili, Suat Lam, Al-Wasla Al-Awla hmm, Jadi kita harus, ini adalah Waqful Hasan Kita akan mengambil kalimat sebelumnya Melihat kalimat Kalau terkadang juga ada tertulis wakaf kaf itu sekali gitu. Ada juga. Hmm. Nah, itulah tentang rumus-rumus yang ada. Eh uh, di antara di antara, uh, Jibril yang ada juga uh, di dalam surat Sajadah. Ya, dulu pernah juga mengatakan tentang Wakful Jibril ya. Di surat Sajdah yang uh, ayatnya um, afaman kana mu'minan kana afaman kana mu'minan kaman kana fasiqun la yastawun ha. jadi kemafasika ini waktu ini ialah macam waktu jibril sebagai juga sudah dibilang dulunya dalam surah az-zukhruf nabat juga sudah ada dalam surah an-Nazi'at itu juga itu adalah waktu la uh, jibril fastabiqul khairat berapa kalimat dalam Quran juga di lafzul jibril nanti kita akan uh, lihat atau kita akan berikan perincian lafzul jibril itu uh, dan tentang uh, Ram rams juga adalah seperti jim jim itu terkadang kalau tidak ada qili terkadang ditulis jim ah jim itu terkadang dia ada di bawah waqaf hasan uh, atau di bawah waqaful kafi jim itu terkadang uh, adalah tanda bagi waqfur hasan atau waqful kafi jim hmm. ya insyaallah uh, untuk mendatang kita akan mengambil tentang madu waquf juga waqfu wa dinamakan ma yuqafu bihi ini adalah dalam uh, ke pintaran atau fan alqiraah mauqaf bihi bagaimana kita membaca gitu di dalam akhir kalimat wabillahi taufiq walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh